Hola, què tal, Mariona? Com estàs? Hola, Mateu, molt bé. I tu? Quina il·lusió veure't. Ah, ja? A veure, tinc una pregunta per tu. Vinga. Què prefereixes? Anar a collir olives o passar un cap de setmana estupendament amb els teus ah! amics? Ah! Aquí vas a fer mal, eh? Respon Aquí... la pregunta, si sisplau. Mm, és que si les olives m'ho demanen, m'he de collir olives. Però què prefereixes, què prefereixes? Què prefereixo, passar un cop de setmana? Ai, benvinguts a Muscavins i altres coses. <ríe> què tal, com estàs? Molt bé, Què vols dir que vaig fer mal? A veure, explica't. Home, perquè jo volia venir. Però no ho vas fer perquè no podia. Vaja, vaja, vaja. Què passa? Que, que, que no, no... Bueno, és igual. Com estàs? <laughs> Coses de pagesos que em tenen ben distret, d'escoltar. Oh, no, és que... Bé. Espero que anés molt bé i que bueno, féssiu una bona collita no i com ho acabéssiu tot perquè espero que... Clar, clar, per sort hem collit tots dies, perquè el tema és que el molí... Hi ha molins vale, que accepten un mínim de càrrega si no arribes a aquest mínim, et barregen les olives amb uns altres, amb una altra gent o sigui, amb qui sigui, per fer com la premsada a la premsa vale. llavors, clar si no feien els quilos mínims um, no te'l premsen clar, sí, llavors si culls dos dies i si no arribes als quilos d'allò, bueno, fas tot un xou i aquest any hi havia molt poques olives, molt poques però llavors us heu d'esperar tenir tants quilos com tingueu clar, però si t'esperes tingueu... molt, llavors les olives comencen a fermentar i llavors ja no és tan l'oli el meu avi deia, ja ho he dit més d'un cop en aquest programa qui cull les olives abans de gener deixa l'oli a l'oliver sí. això és cert, bueno, llavors què foteu no. el novembre? No, què dic el novembre, no. l'octubre? Abans, abans sí que es collien el gener llavors per... van començar a collir pel pont de desembre de la Puríssima llavors ja cap a finals de novembre i ara goita collireu a la grill? 1 de novembre no, és que el juliol ja pots collir les olives si vols, diuen. perquè l'oli ja hi és a l'oliva el tema és que hi ha molta aigua llavors com més aigua hi ha ah, més menys rendiment re representes mm -hmm. llavors és perquè tu el molí pagues per quilo clar, si tu portes, m'ho invento, mil quilos i cinc 50, cents on d'aigua no? ja. llavors clar, pagues molt pel poc rendiment que treus, mm -hmm. pel que tu llavors podràs vendre, saps? A quin molí la neu a premsa? A premsa. El portem a... depèn, depèn de l'any, si és poca quantitat el portem a Olesa un serrat que tenen un molí d'última generació, també guapo prenem-se'n amb fred bueno, tracten molt bé l'oliva i si no, a Piera que llavors allà ja és quan hi ha un any de molta quantitat d'oliva llavors el portem allà i aquí el llastrell l'heu portat? O... el portàvem abans però aquí és, el sistema és amb cofins que és amb escalfor bueno, és una altra tècnica un tens sistema. dues tècniques el sistema així que és de cofins que és més antic representa i llavors hi ha aquest que és amb fred que amb fred bueno, baixes la temperatura controles això la temperatura tens una extracció com més fina. Bé, bueno, és nova tecnologia al final. Molt bé. Molt bé, estupendo. I que bé. Um, I ens vols explicar una mica això, aquesta diferència, o ens portaves alguna altra cosa avui? Ah, no, això? jo us, us anava a explicar això a les olives. Ah, però crec que m'ho preguntat Ja t'he anat preguntant, pa, eh? Pa, sí, bé, ho he Ara t'he anat a preguntar, què, quina diferència hi ha? Què és això dels cofins? que són? Els cofins són, eh, com t'explico. explico, um, són fets, és un material de ràfia, Ràfia, què és? Saps els tamborets de fusta antics ah, quadrats? Ah, sí, m'encanta. D'acord. Vale. Més o menys, eh? Ara mm, és són, aquella textura. Ara són sintètics, de plàstic, mm -hmm. però bueno. I fan com un entrellat de trena, d'acord? Vale? Mm -hmm. Forma rodona, mm -hmm. com si vols un dònut, però pla. Mm, vale? Ho tinc un vist. Un forat al mig i una rodona un, un al voltant. Llavors això poses un cofí i olives. Cofí, olives, cofí, olives. I llavors hi una premsa hidràulica que tu premsa. I s'achafa. <laughs> A veure aquest so, a veure aquest so, torna-hi. Ho <laughs> has fet molt bé. I, i Però això aquí és... no controles temperatura, no controles res. Aviam, no, no sé ben bé... Mm, sí, no ho sé, no sé tan bé com, el, com es premsa un raïm, saps? Vale. Però més o menys va per aquí el tema. Vale. I amb el fred no t'ho sabria explicar, la veritat. No he anat a veure mai un molí en fred. O sigui, un molí càlid, diguem això així, on calent és la cufins, cofins aquest. El cofin sí. I perquè què és calent? Perquè s'escalfa quan es premsa. Puja temperatura, sí. Vale. I el fred no s'has tecnologia punta. La tecnologia punta, sí. no sé. I, I la diferència és gust, varia. El gust, sí, sí el, el fi és molt més, ai, el fil amb fred és molt més suau, és molt més fi és més oli. l'altre vale. es s'atengeixa una mica el coll, bueno, és com més robust perquè al final crec que no treus tantas, o sí, sigui, treus extreus molt més de l'oli. Saps, a l'escalfar uh -huh. a part de que vapores més aromes, extreus molta cosa del pinyol. vale, vale. vale, vale. Sí. Molt bé, molt interessant. Mira que no soc una entesa d'oli, eh, precisament. Vull dir que a Bueno, però sí, Déu-n'hi-do. I, I alguna cosa més que vulguis afegir? Sí, Tinc. ens va venir veure una amiga nostra que es diu Esther Pupinet. Ens Esther... escolta molt el podcast. És ah, sí, fan. Esther Pupinet. Sí. Quin cognom més curiós, no? Hola, Esther. Pupinet. És com... Ostres, d'on deu venir aquest cognom? De Castelllisbal. Bueno, ella és de Castelllisbal. O sigui, aquí, però... Tenen un restaurant familiar, Cal Pupinet. Cal Pupinet. Cal Pupinet, ja vindrem, doncs, Cal Pupinet. Boníssim Um, i em va dir que va escoltar a l'últim podcast que vam parlar dels caquis i dels palosantos ah, <laughs> i em va dir que ara ja no me'n recordo del nom de dir perquè em va dir un nom molt raro que no havia sentit mai que és un caqui que l'han modificat genèticament amb una poma Ai, mare. Vale? i té el gust de caqui I de poma. però la textura és com una poma perquè per la gent que no li agrada aquesta textura allà fiscosa ah, del caqui i com es diu? caqui poma? per si es que diria Persisan, però Persisan és un producte que vaig servir a neteja. el però s'ha és guay. Per si Agushi, algo que sembla Persisan. Persisan. Per si però no, però un jersey del Primark que jo. Be. Bueno, Que en tu diguis, estir, escriu-nos un algo. Agushi és per per Bueno. Per si acaso. Per si no t'agrada l'altre, doncs tens, el, tens el, el, altra. el modificat genèticament sí. poma i caqui. O sí sigui, que a mi no m'agrada gaire això de modificar genèticament. Bé, bueno, però, però a vegades... Al però... però... per què modifiquem genèticament? Jo crec que és per millorar una mica. Vull dir, o sigui, hi ha un debat molt gran, eh? Ja, yeah, ja. Yeah. I sobretot en el tema humà, sí, més sí. que en l'animal i el vegetal, clar, estàs... Ostres, quan neix una criatura, no?, que són cèl·lules, que veus, detectes una enfermedad, intentes treure aquella cèl·lula i posar-ne una que sigui tecnològicament creada, però que esdevingui que aquell nadó no tingui aquella malaltia, hòstia, això és meravellós, tots el respecte no, no, sí, clar, i tant. Per qui cregui que no, no s'ha d'intervenir, s'ha d'aixar... De bueno, clar, aquests també deien que si tens un fill amb síndrome de Down l'has de tenir. Ja, yeah, bueno. bueno. entra al debat, no? Sí. També penso que d'aquí cent anys, els si ens veiessin, dirien per què no ho feien això, no? Yeah. Per què no intervenien quan podien, no? Jo crec que tot és evolució I, bueno, Sí, al final la, és, és això Amb la naturalesa suposo que, bueno, en aquest cas, de que ens diu l'Ester no sé si és més pel plaer de la textura. Persimón, Persimón Persimón, hòstia, Persimón em sembla ja un Pokémon, eh? <laughs> Persimón digivoluciona ah, ja. sí, sí, és a Manzana del Sirio <laughs> Saps com han parat unes manzanes? Ai, unes bueno. pomes del siri. Vermelles? En sèrie? Doncs pues no es van extingir aquestes pomes, ja? A casa en tinc. A casa tens pomes del siri, però porta-me'n una, que m'han dit que són tan bones. L'avi Josep sempre ens explicava que, de fet, surt l'espectacle de les històries de l'avi Josep, les pomes del siri, que els hi va portar a un militar quan van a la mili, que li va dir al militar, <laughs> «Josep, però qué buenas esas manzanes!» però sí, es veu que no se n'han perdut la mena però ara es veu que a Can Murral n'hi ha jo tinc un, una arbre de pomes portamant, pome. porta fem suc de poma del siri oh, comercialitzem ja portaré, ja pots comercialitzar sucs de poma del siri? uf encara que sigui... és complicat, eh, Clar, El suc de poma perquè fermenta de cop però així, però... però... l'has de pasteuritzar però bé, o sigui, allò que et diuen, un 6% de zumo, saps? Ah, no, clar. Bueno, si el pots vendre el suc de poma del siri, si vols. Doncs pues ja tens una línia de negoci. <ríe> suc de poma del siri. Se agotó en el 1945 i <ríe> ara Can Morral reinventa la poció... <ríe> la poció de la poma, manzana del eh, siri. 55 euros l'ampolla. <ríe> I, és, Mariona, em fas, pues em fas 200 <ríe> a l'any... <ríe> Ja tens una línia de negoci. Mira que et dono idees, eh? Però tu, RQR, anar collint olives... al dia de tots sants. Ah, han de home. En fi, alguna cosa més que ens vulguis dir? Que ens vulgui... Perquè hem començat ja per l'explicació. Però què has fet aquest cap de setmana? Ja sé que has collit olives. Sí, sí. Alguna cosa més interessant? Perquè Castanyada... Va fet? agafar una insolació. Et va agafar una insolació. A 31. Saras... Sí, seràs... Síria. I... De... I... De... Com que t'agafa una insolació en ple novembre? per per dessvisar els patec de sol que ha fet. i no vas posar gorra. No, perquè m'enchova el cap la gorra i m'agafa calor. Tu t'agafa sovint això, que sí, que no és el primer cop que ho dic. Veus aigua? Sí, molta. Llavors l'endemà dorms. tot és salut, eh? Sí, vaig posar l'ombra. Vull dir, bueno, clar, un parasol. Donava el cap cap allà l'ombra de l'olivera. Serà un cuidadó però bueno. bueno vas collir olives basta tenir una insolació que més? alguna cosa bona? No, no he fet res més ja està eh pencar eh no he fet res no. més no, no, sí, sí. No, es celebra... no es menja castanyes ni moniatos que no m'agraden les castanyes i els moniatos bueno al forn Home, que no, no, has... no és que n'he no, fet castanyada aquest any no he has provat castanyada. els meus xips de moniato. no tia bueno, ara, ara te'n faré si et quedes a sopar, et faig, faig moniar a tu. Escolta, um, pues, pues, pues, i Halloween tampoc? No, no vaig xerrar, no vaig xerrar, no no perquè vaig suar malament clar. i em vaig a dormir. I l'endemà havia de tornar a collo Olives, però vaig dir... Uh... Clar, clar, que clar. No I la vinyet, res. què heu fet amb la vinyet? Pora? La vinyet van a dormir a casa Daniel. Ah, ja vam fer Halloween, que he vist una foto... L'has vist la foto, eh? Feia la marinera amb la foto, els nens com pugen... Nens i nenes, eh, amb el Halloween dels faurats. M'han explicat que anaven de chonis. De chonis, clar. El titular és Les chones de Estrell. Eh? I, i te'ls pots imaginar, no? Mare de Déu Santíssima. Ah. Um, doncs sí, sí, he vist la foto i bueno, bueno que s'ho passin bé, tu i que... tant, eh, van al tot... túnel del terror de Canamat que van fer ah, molt bé, és veritat, Ullestrell va organitzar un túnel del terror sí, crec que és, ja fa uns quants anys que l'organitzen els de l'associació de bens pues, de, pues, de Canamat me'l me vaig perdre, doncs pues, estaria bé ben... jo a mi no m'agrada la por a mi tampoc, sóc doncs bastant poruc, però bueno, a veure si és per nens, entenc que o sigui, van sortir els, els tres plorant, eh cul, nen, sé sí, sí, sí hòstia, vale, ah. jo ah. no sé jo Vull dir, a si per nens, ok, podem intentar anar-hi, però si has de sortir a plorar-hi. Yeah, yeah. no sé. Bueno, molt bé, iniciatives d'aquestes que... De fet, parlàvem amb un col·lega i li dèiem... Hòstia, això de celebrar tantes coses... I deia... Jo ho celebro tot. Diu que celebra fins i tot el dia d'Acció de Gràcies. En sèrie? Que dius... Què fot celebrant el dia d'Acció de Gràcies, que no sé ni què collons celebra. Ja, no? Jo sé que tallen un, un pullet... El, no, no? el pavo, no? pavo. Farcit. I ja està, però... Però, no però bueno, és la... la la filosofia de celebrar ho tot, no, de que tot ho hem de celebrar, no? com diu el meus augrancayu, en, en Claudi. S'ha de celebrar tot perquè la vida ja et porta coses dolentes. Sí, però a vegades. Aquelles celebracions que has de celebrar perquè la sida bueno, no, et, et diu que has home, de celebrar, si ocult, no, no, no, no, no, diu no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, Estàs treballant, redimoni. Vam celebrar l'aniversari del meu sogre. Ah, vaig arribar tard també, ah, que collons. Vaig vas... arribar tard, bueno, esclar, és que... Ah, fer, va haver-hi música en directe, uns músics que van tocar superbé, vam ballar, vam cantar... Te'n recordes? Sí, sí, sí. No o sigui, No, me'n me recordo de després de no ho cantar. vas veure, Ai, perquè vas brutal. arribar tard, tàrmer i ara perdre la música en directe. Sant Unguera, un grup de rumba estupendo que van venir a amenitzar. Ai, com m'agrada la rumba. Va ser brutal, ben fet. Mira, hi havia 95 persones. Era l'aniversari primer de la jubilació d'en Cayo. Brutal, és que s'ha de celebrar tot. Feia un temps estupendo a la Granja de les ja, Cabres d'Ullestrell de la Mim, del madí i vam anar allà a Piscolabis vam preparar, s'ho van currar super uh, vam fer venir un grupet de música vam ballar, vam fer això el vermut després vam seure, vam menjar una fideu estupenda i llavors vam fer un Silent Adventures Ai, xulíssim ah, Que bé, que està allà una hora i mitja ja, ja. donant-ho tot, tot Vau ballar molt ah, Va estar superbé, ho vaig passar molt bé De fet, jo estava una mica així com cap cot Una mica així com un feixuc, lúgubre no? Estaves eh, però, introspectiu Però llavors va arribar el moment del ball i de la xarinola I em vaig animar I de fet, és una activitat que m'agrada molt fer-la Perquè faig teràpia, tio M'ho passo molt bé A tu mateix Sí, veus? o sigui, m'alegra el dia Que bé I està molt bé Eh, Molt bé i ben fer això i després pos doncs, castanyes, moniatus i, i va ser una vetllada estupenda. Escolta, celebreu la vida celebreu tot perquè és important no, que la vida ja et porta desgràcies que no busquem, llavors busquem no Busquem les bones, no? Sí, si sí, pots celebrar celebra-ho, pues, eh? celebra Mariona, et vist en un cap de setmana amb els teus col·legues, home, i celebren la vida. En fi jo vaig fer això, que tota setmana... Què vas mà... fer tu? Va, explica'm-ho perquè... Jo. Explica'm, perquè jo... Mira. Ah, bé, bueno, clar. Vaig fer això i llavors me'n vaig anar a Berga amb uns amics estupendos. Um, va faltar la meitat del grup perquè són una colla de, de pancaires i estan allà tocant la pera. Tocant les olives i a última hora ens van dir, mira, no podem venir perquè hem de coir olives. Doncs bueno. Però ens ho hem passat molt bé. Hem anat a fer un room escape. Molt bé. Era un room escape a Manresa amb el que es deia el Hopit, que és una casa de cerpeses artesanes. Està superbé la idea. El Hop, sí, és dir, Hopit, és? Vale? Ay, sí, sí, quina casa és? Un bar de cerveses artesanes de Manresa, que portaven un noi i una noia, i han integrat un room escape al seu bar, tenien un Ara. local gran, i han creat un room escape vinculat a la cervesa, al seu negoci. Brutal. Ara, que xulo, que no t'he un... posat la idea. Super, o sigui, un inbound marketing brutal, o sigui atraus clients per la cervesa i atraus clients pel room escape, fusiones i tens. I és molt guai perquè la manera d'entrar al joc és que, que has de demanar una cervesa al cambrer que hi hagi, ell marxa i quan marxa tu has de robar una clau i entrar. O sigui, així és com s'entra al sí, joc. Si no no, si no, no entres. I evidentment t'ho expliquen tot per WhatsApp abans, però ho has de fer, has de fer l'acció de robar. Clar. I hi ha gent al bar mirant-te. Saps? Que, que qui no sap que hi ha un room escape o que ni, qui no ha jugat o qui no sap, pensa, uau, uau, però que, que, està aquest, robant, que està robant i que s'han entrat a no sé on i llavors, bueno, fa molt de gràcia està molt ben integrat, trobo i, tia, però feu a Cap Morral és xulo He de fer algo, i si no Cap Morral, a un altre local que pugueu, és guai, wow. és guai em va agradar molt la idea, es podria fer alguna semblant amb els vins uh -huh. doncs vam fer això vam, llavors vam prendre una cervesa d'aquelles que ens van regalar, jo els room escapes m'agraden molt Uh, uh, però bueno, la mare és la crack, la mare és la que ens va fer sortir tots. I, ja és que la mare, i jo vaig trobar targetetes que ens regalaven cerveses ah, o bueno, ego en viu. equipo i re, després doncs, vam anar a, a, a Cacerres doncs són ells, eh, vam passar allà a la castanyada, vam fer moniatos panellets, castanyes eh, bé, i l'endemà vam a fer una excursió per allà a la muntanya, feia bon temps i superbé Molt i re avui et porto amb una entrevista, eh, que et vaig dir que... Una entrevista? Sí, vaig dir que et portaria molt entrevistes bé. de gent del sector, sí. músics, actors, intèrprets de l'espectacle, etc i avui la primera persona a qui entrevistem és en David Rapollers, el trampat del Baixes. Home, oh, el trempat, m'encanta. El... Exactament. Ell, bueno, ja s'introduirà ell i ja el coneixereu en l'entrevista, però, bueno, jo el trempat el conec de fa molt temps en la banda del Cotxe Rojo. Oh, sí. eh, ell era el cantant i líder del grup i ho vaig entrar com a teclista, vaig estar allà o 4 o 5 anys i vaig aprendre molt i de fet és una persona, una de les amistats que mantinc fins ara perquè, com dic en l'entrevista ja veureu, em transmet una alegria increïble, sempre està rient saps aquelles persones que, que segreguen les endorfines de la felicitat? Sí. La mitjana de la gent és un 6, posem que és de 0 a 10 és un 6, vale, posa ell un 8 saps? llavors quan està molt content és un 10, és explosiu no, no, com és ara a tothom. És meravellós. Així que res, deixo'm l'entrevista, l'escoltem vale. i després doncs... Som-hi. Doncs bé, abans de començar, David, primer gràcies per seguir aquí um, i presentem una mica, deixa'm situar una mica al públic que ens està escoltant, que tenim amb nosaltres en David Repollès. En altres nomenclatures també li diem uh, trempat del Bages. Per què? Doncs perquè és un noi molt trempat, evidentment. És un tio... De fet, jo sempre ho dic, David, i és que ets el tio més alegre que he conegut mai, hòstia. Tens... Collons. Saps aquelles... Saps aquelles persones que s'agreguen segreguen alegria? oi, oi, oi, oi, oi, oi. Ei, tinc moments de tot, també, eh? Com Home, és sí, però saps que de, de 0 a 10, la mitjana d'alegria de la gent és 6, doncs tu estàs al 8 i això, això em transmet bon rotllo, tio. Tio, pues, sempre que vulguis on pots trucar ah, fantàstic, <ríe> doncs res, eh, gràcies per ser aquí uh, i ja et dic uh, és el primer, el primer entrevistat per dir-ho així, de gent del sector de la música de l'espectacle i que ja veureu que us explicarà, bueno ell, ell és increïble, no dic res i ho faré una pregunta i a partir d'aquí començarem a parlar i la pregunta Vinc és para. la pregunta és: qui és en David Repollès? <ríe> <ríe> En David Rapollès va néixer aquí parlant amb tercera persona. Joder, tio, per ser una mica més concret. Vinga, va. Fons-li. Vale, doncs, tu has dit bastantes coses ja, eh? perquè realment em, define... em defineixo bastant com a optimista, d'entrada, uh -huh. i em... em alegre. O sigui, crec que l'alegria és la meva gasolina. Si el dia, que, el dia que, com et dic, tinc una mica menys d'alegria pel que sigui, no? O perquè estic nerviós per alguna cosa o estic esperant algun resultat d'algú, doncs, de vegades, per exemple, em surten herpes, perquè penso, hòstia, merda, merda, aquell... necessito l'alegria, no? I si no hi és, ja ve, ja noto com a meu cos comença a donar-me senyals. O bé, <ríe> diarrea, eh? jo ho <ríe> <T 'ha dit. ríe> Ja allà. jo ho deixo tot, eh? Um, però no, no, realment funciona bastant així I, i, i també són coses que he de treballar, eh? perquè jo crec que sóc molt alegre també però perquè el conflicte tampoc el porto gaire, gaire bé, llavors com que a casa meva sempre tota la vida ha sigut tot flors i violes i hem estat supercontents tots, doncs tampoc he tingut moltes oportunitats per treballar el conflicte no? i quan em trobo en situacions doncs, una mica que, xica, de cop i volta necessites doncs, ser, ser just no? I, no, i no ser bona persona. Hi ha, hi ha una frase que diu que és més difícil ser just... No, és més difícil ser bona persona que just. Perquè ser, sempre pots dir, sí, sí, d'acord, d'acord, però no, si una cosa hi has de fotre justícia, uh -huh. doncs aquestes coses a mi em costen, em costen bastant de gestionar. Però, bueno, és cert el, el somriure i l'alegria sempre ajuden no? I, i vas pel món amb un somriure i, i, i reps somriures també llavors vale. és com que vas retroalimentant el teu entorn que sí I, i en David Repoller és artista no? eh, que en aquest, en aquest sector de, de la música i l'espectacle qui és? doncs jo crec que també clar, és que inevitablement aquesta alegria també la porto a, a l'escenari no? i em Penso que de vegades eh, transmeto més això que no pas una part més musical. Saps? Vull dir, que no em defineixo o no, no crec que hagi, fet, que hagi fet uns grans estudis musicals, que tingui un gran talent musical, sinó que crec que és una mescla de tot això, del de que hagi pogut estudiar, però d'aquesta espècie d'expressivitat. De, que tinc, crec. Eh? També és una cosa que haurien de dir els altres. Però jo, jo em veig si em veig un tio expressiu en quant a, a, a l'art o en quant a, a, a l'espectacle i em, em, molt sensible, crec que sóc sensible i això em, em permet reaccionar molt els eh, impulsos. No? Si ja em, passa, em passa als museus o miro un quadro i em puc estar una estona allà remenant i pensant què collons m'està intentant dir aquí el, el pintor, no?, o l'escultor. O les pel·lis, ara estic, estic molt ratllat amb les pel·lis, perquè ja no em crec res, tio. O sigui, necessito cada vegada coses més de veritat, saps? No sé si m'explico, però és, és com que veig pel·lis de, què ja sé, de Hollywood o de sèries de Netflix i penses que no em crec res, tio. No... Tots són actors guapos, actrius guapes, eh, tots són com, de cop i volta, et volen, et volen fer entristir amb un violinet. No? Són recursos que ja hem vist tantes vegades que, pff, que ja no els crec. No? Llavors, bueno, suposo que també anem madurant, no? Crec que anem madurant a, a molts nivells. Madurem amb, amb els gustos, ens van agradant més gustos diferents. Madurem amb, amb les persones, també. Volem tenir gent a prop que, que sigui més, no? d'una manera més específica. I amb, amb l'art em passa això, tio, que cada vegada em fa l'efecte que o és tot molt de veritat, quasi, quasi, parlant més de, de, de pel·lícules, quasi, quasi més en, um, um, rotllo documental, gairebé, que, que, no vegis, que vegis que no hi ha ni trampa ni cartó o oh, que no em crec, tio. Penso mm no... -hmm. I he de, pagar, he de pagar la tele o he de poder trencar, treure allò perquè no... No pre... Bé, bueno, no, sé, no sé on m'he anat a parar, perquè no sé ni qui era la pregunta. <ríe> en l'espectacle, no? Qui és el David Repollès? I ara faré, faré un incis no? Intentaré situar també al públic, perquè el David Repollès ara mateix està... On estàs? On, on et trobes ara mateix? Ara sóc a... Em <ríe> passa molt això, tio, que no sé on sóc. Ara sóc a Copenhagen. Copenhague. Copenhague, està a Dinamarca, uau. I és que, és que el David, entrempat, del Bages... Eh, està actuant al Cirque du Soleil que suposo que tothom estava esperant la resposta, vale, soc actor i cantant del Cirque du Soleil el tio discret, eh, no volia dir res on treballa eh, sí senyor, pensar, és, sí. és un artista del Cirque du Soleil i, i, i res, et volia preguntar um, què tal el Cirque du Soleil? Home és meravellós o sigui, a nivell laboral no? sent una mica freds a nivell laboral, les condicions són espectaculars. O si sigui, tu arribes, ets com una espècie d'estrella, et tracten superbé um, les condicions sempre d'hotels, de, de de, dels llocs on, on, on, on fem l'espectacle, dels transports on ens porten els llocs, tot, tot, tot és impecable. O si sigui, miren molt per l'artista, vull dir que això és, això és immillorable. Per mi, eh? Llavors sempre hi ha gent que es queixa i diu ah, aquest hotel no té... Per exemple, aquest hotel on som no hi ha una nevareta. Llavors, té una nedera com al mínim, no? Són hotels de puta mare sempre, però de tal en tant et trobes amb coses d'aquestes. Bueno. I a nivell artístic, pff, jo crec que és el més heavy metal que he fet mai, perquè és, bueno, es busca una, una perfecció, tio, a un, un nivell milimètric que que poques vegades es pot treballar a aquest nivell, no? Um, ja sigui per falta de pressupost per falta de temps, no? Aquí hi ha temps, hi ha diners, hi ha... I és tot. O sigui, tot, tot és com perfecte perquè el show sigui perfecte. Uh -huh. I, I molt bé, el show és, es diu Corteo, uh, és un show que va començar el 2005, crec. El van estrenar al 2005. Uau. Wow. I, doncs, això deu fotre... Farà gairebé 20, 20 anys, no? El 20, 2025 farà 20 anys. Jo diria que... Jo diria que ara, entre els dos anys de pandèmia i que ha haver-hi una parada el 2015, deuen portar 15 anys en aquest show. Jo fa un que hi <ríe> que sóc un novato. Molt bé. Bé, jo... bé, bé, bé. Que bé, que bé. Jo, he tingut, uh, jo i la mare tinc l'oportunitat d'anar, que vam venir a Montpellier. Bueno, no vam venir a Montpellier, sinó un, a un... Sí. Allà al sud de França, no recordo el nom del... del Nissa? No, a Nissa no. Era... Uh, no recordo, per allà... Ah, que és uh, en Provence. Provence, això mateix. I la veritat és que va ser espectacular, vull dir, um, jo, jo he vist espectacles del Cirque du Soleil i no m'esperava menys, però és cert que el paper del, del trampat el paper del, del David en aquest espectacle, doncs, eh, és de cantant i és com el... Eh, és com una mica líder, no? el líder, el, el que explica la història, el que va passar per totes les escenes. Entre escena i escena sempre està ell cantant en el micro, presentant els personatges i, ostres, eh, és un paper molt, molt, amb molta responsabilitat, no? Mm. Sí, sí, em sento així, eh? I recordo els primers dies que feiem l'obra, que ja estava, el cor em sortia per la boca, eh? Era... <laughs> Mira, de què fots aquí, tio? No veig que s'està al sofà. <ríe> <ríe> això, això també em defineix molt, eh? I sóc bastant de calma, d'anar a poc a poc per la vida i de no fotre'm en gaires merders. I no, això és un okay. gran merder. <ríe> <ríe> clar, clar, clar. Bé, Allà esteu, estàs actuant amb gent de tot el món, amb, amb moltes cultures diferents eh, i també la, la, el portar-te bé amb els teus companys no és el mateix que estar envoltat de catalans o espanyols que més o menys teniu una cultura semblant, sinó que és, és un aprenentatge constant, no? Sí, és boníssim. És boníssim, perquè a més vas veient les tendències de cada cultura, eh? Perquè els russos, per exemple, que més o menys tothom ja sap com és un rus, no? Però te n'adones clarament. Són molt, molt callats, van a la seva gairebé ni, ni riuen, no? Són molt... molt com molt introvertits, no? Llavors hi ha excepcions. Clar. Ah. N'hi ha, ha un, per exemple, en Roman, que és meravellós, és un rialler, sempre està, senyor, senyor, no? perquè vol aprendre espanyol i em ve de, a de demanar paraules i, i jo li demano paraules en rus, però, bueno, són dificilíssimes. Mm, em sembla que en el circ hi ha eh, una vintena, crec, de nacionalitats diferents. És acollonant. Molt heavy. El que més ja ha són, són canadencs, evidentment, uh -huh. perquè l'empresa és canadenca. També hi ha molts d'Estats Units i llavors hi ha els tercers, crec que són els russos i els brasilers. Hi ha molts brasilers, molts brasilers. I són un far de riure. Però bé, bueno, sí, molt contents. Ara em faig molt amb una noia, amb una altra noia que és cantant, que és la Sofia, que és mexicana. I és un far de riure, és un far de riure. Sí, yeah, Crec que ens hem trobat perquè abans de la Sofia hi havia una noia que era francesa i era una artista al·lucinant, eh? però potser era més reservada, no ens en teníem tant, no? però la Sofia és escandalós, mm -hmm. o sigui, ens partim el cul constantment. Molt no, bé, jo amb el, amb, el, amb el David el vaig conèixer eh, a la banda del cotxe rojo, que va ser una època meravellosa ah, perquè per mi doncs, bueno, meu primer bolo ja va ser sortir amb calçotets a l'escenari amb samarreta d'imperi i el David, jo li deia, uah, és que a mi em fa vergonya, mai havia fet allò i el, el, el David em deia eh, tu, fota panoli per allà, i deixa anar i la veritat jo, és que... Veritat és, jo, perdona, anava a dir que abans de l'escenari to, tothom estava borratxo, o sigui que era igual, igual com sortíssim. Clar, clar, però jo mai havia experimentat allò i... i... Quan jo vaig sortir a l'escenari que vaig veure el David i a tots els de la banda, del Cotxe Rojo, pues, sortint allò amb alegria, disparpajo i tot, clar, jo, pues, jo també, no? I ah. he de dir que és de les millors experiències que he viscut mai, no? Formar part de la banda del Cotxe Rojo amb un equip tan, tan, tan, tan guai, tan maco i tan alegre, també gràcies a, aquesta, a aquest contagi de l'alegria del, del David, perquè, perquè vulguis o no, ell era el cantant, liderant a davant i, i, i portant la veu cantant del de projecte, i això va ser que, bueno, jo aprengués molt de, de... Ara surto a un escenari i parlo en públic i no tinc cap tipus de vergonya pues perquè vaig veure un que es deia David Repollès, que estava allà davant sense vergonya, parlant, cantant i fent xerinola i, i va ser un gran aprenentatge. El David el vam veure també eh, a la primera edició de Oh Happy Day de TV3 oh. amb Go Go Gospel Messengers no? Barcelona Gospel Messenger? Sí... Um, i que van quedar segons sí, de la primera edició, però que van fer molts... Segons rei del món. Segons rei del món, clar que sí. Eh, bueno, això de, de podis amb la música, ja se sap que bueno, la competició musical és molt absurd, eh? no és qui marca més gols, i ja em diràs tu qui guanya. <ríe> però, però sí, sí, l'hem vist en diferents ocasions i jo volia preguntar, aquella etapa de la teva vida de la banda, el Cotxarrojo, a Catalunya, abans de marxar al de Solell, què ens pots explicar? Quins records guardes? Jo crec que, de fet, el nom trempat va sortir allà. Sí, sí, sí. No si sí, no sí, sí, va sí. ser el, el baixista, el Clic o l'oi. No sé si va... Jo diria que va ser el Clic, el que va... I el Coc, que sempre deia, oh, que ha trempat, que ha I, I em van deixar el trempat. <ríe> doncs jo crec que en aquella època em vaig formar eh, professionalment. Crec que va ser per mi va ser la meva mili musical. I allà vai treu les, les merdes i les vergonyes i de tot Jo recordo els primers de fet recordo el primer volum el cotxe rojo que vaig estar dues hores enganxat al pal de micro així cantant el, amb el faristol així mirant el faristol la, la, la, la, la, la. el primer el primer dia era com merda aquí no? qui de fer jo aquí els doncs, mic mica, et vaig deixar anar has foto una mica al ruc amb el guitarrista i al final acabes, que al final que no, no, no, ja n'hi hauria límit, rapant, no? Rapant, a la gent, no? Acabes rapant a la gent. Ah, cap a la gent. <ríe> que fort. De fet, jo vaig el primer que em van rapar, ja ho saps, no? Tu vas ser el primer, sí. I anàvem però... grenyes, amb els cabells fins al cul, bé, tant, però... I, i alguna vegada els, els hi devia haver dit que, hòstia, estic fart de les grenyes, em sembla que em pelaré. I els putes, els altres companys del grup, mentre estàvem tocant, cada un tenia unes tisores, anàvem passant per allà, flas, i em tallaven un mechon de cabells... El París, què foteu? I clar, vaig acabar el, el concert amb un cap que per aquí tenia cabells, per aquí no tenia res, i bueno, va ser escandalós. I la gent no s'ho creia. Es pensaven que portava una, una melena. I, I allà mateix va haver-hi algun sonat del públic que, que va dir, eh, jo també vull que em talleu els cabells. I va pujar, i li vam tallar els cabells amb les tisores, com vam poder. I, I a partir d'allà va néixer la perruqueria del trempat. I cada bolo pues, preguntàvem, algú es vol tallar els cabells? I sí, sí sempre bueno, la majoria de vegades es trobava amb algú. Eh? Sí, Després ja sí. ens, vam, ens vam, vam, uh, vam millorar les eines i vam agafar una peladora no? i rapar-ho el camp. Clar que sí, clar que sí. Però, jo recordo eh? molt i era el punt fort, no el plat fort, quan arribava la perruqueria del trempat, uh, era, era espectacular. Doncs, doncs molt bé. Ostres, David, moltes gràcies per um, aquesta petita entrevista, per conèixer-te una mica més. Que qui vulgui conèixer-te més doncs el podeu seguir a les xarxes, suposo que David Repollers, a Instagram, a tot arreu. I, i si aneu a veure el Circus Soleil, doncs sabíeu que l'espectacle Corteo, que ara estan a Dinamarca, digue'ns uh, les properes dates, a veure si... Doncs mira, precisament aquesta és l'última setmana de la gira de Rubé. Sí, Nyec. Ara comença, ara tenim un mes de vacances. Vale. Tenim un mes de vacances fins al desembre i el, crec que és el 6 de desembre viatgem cap a Estats Units i llavors fem la gira d'Estats Units. Molt bé. I torneu per aquí, per Espanya? Saps si tornareu? A tot l'any 2023 és Estats Units i el 2024 tornarà a ser europea, gira europea. Vale, doncs llavors ja, ja estarem al cas el 24 per veure't i si algú que està per Estats Units vol anar a veure el Corteo que sapigueu que ens escriviu, que farem una connexió, a veure si després de l'espectacle us podeu conèixer que sempre oh, poden... Els artistes sempre baixen al final i és molt proper, és un espectacle com un proper vaig trobar quan vaig venir a França. Vull dir que està, està superbé. Yeah. Doncs, sí, eh? El... És molt guai quan, quan ve gent a veure l'espectacle. És molt divertit perquè pots... Bueno, pots ensenyar una mica el backstage no? i pots, uh, pots fer un tour per darrere perquè la gent ve i, com està muntat això. No? I tothom flipa molt. És, molt ah, és espectacular. La, la logística que hi ha allà i la producció que hi ha és, és increïble. Sí, sí, si podeu i tenim l'oportunitat, uh, observeu-ho. Eh, última pregunta ja trempat. La segona pre... i última pregunta. De... Bé, bueno, he fet alguna, eh? Però, sí. segona i última. Um... Qui vol ser el trempat d'aquí cinc anys? Com et veus d'aquí cinc anys? Mm -hmm. Doncs mira, d'aquí cinc anys, de fet, hi penso sovint, eh? però mai tinc una resposta molt clara. Ara, com ara, em sento molt nòmada, perquè no tinc, realment no tinc ni una casa, ni un pis, ni res. I quan, quan tinc vacances, doncs vaig a casa de ma mare o a casa d'algun col·lega i m'estic parlant una setmana o dues, però suposo i espero que d'aquí cinc anys eh, em pugui haver establert en algun lloc, segurament serà al Bages, no sé, però Bages o Zona, m'agrada molt la zona aquesta, però és que, és que mai se sap, tio. Potser em vaig el més que bé a Estats Units i, i em quedo allà perquè, saps? Sí, bueno. No sé, el que sí que sé és que això de Corteo és un, és un espectacle que, que no, no és infinit, vull dir que ja ens han més o menys insinuat que, que té tres o quatre anys més de vida, i llavors curiosament penso m'eixò, no mateix d'aquí cinc anys vista. Bueno, doncs jo també sóc dissenyador gràfic, segurament intentaré aora fils per aquí. La música no crec que m'que m'abandoni mai, vull que sempre estaré fent bolos, sempre estaré fent sempre estaré fent espectacles si em surt l'oportunitat. No sé tampoc si el circ un cop se corté, o si ens diran si ens poden col·locar a algun altre show o si la seva idea és seguir mm -hmm. que seguim en contacte amb nosaltres, tampoc sé com ara irà. Però el que segur que sé és que d'aquí cinc anys tindré alegria per tothom. Ara, clar que sí. Alegria per tothom i, i si no ho saps, el que sí que saps és que has de disfrutar el present. Sí o no? Això, tio, crec que és l'ABC, l'ABC de l'optimista. Clar que sí. Només hi això, eh? És que només hi això, tio. És, és, és tant filosòfic com això, però és que només, només hi ha aquesta enou que em halaré ara mateix. No més, Perfecte, sí, sí. És que, és que no sabem què pot passar aquí un minut, no? Doncs ah, sí. uh, pues res, David, espero que, que puguem seguir parlant, que puguem seguir treballant i comentant, i, i evidentment jo a tu et tinc el cor, ets un dels meus grans amics i, i, i sempre t'estimaré i que vull, vull seguir mantenint el contacte perquè em portes molta alegria. Uh, ha estat un plaer, seguim parlant, uh, vale? que vagi Adiós. molt per Dinamarca i per l'última setmana i que tinguis una molt bones vacances i molt bones festes, que, que ja toca descansar, segurament. Sí, la putada és que les festes ja torno a marxar. O sigui que... Les has d'avançar, les festes, no? Sí, això ho vam fer un any amb la família, vam dir, pues fem el dinar de Nadal a, a principis de desembre, no? Boníssim, <ríe> clar que sí, genial. Guapo, David, que vagis Adeu. superbé. Ens veiem aviat. Salud, guapo. Adéu, adéu. Adéu. Bueno, doncs aquí hem, en... hem escoltat el trampat del Bages, en David. Què t'ha semblat? Que és maco. És <laughs> es que és més simpàtic. Sí, molt, molt es alegre. És el que dèiem, eh? que transmet una alegria... <laughs> molt brillant. I res, bueno, aquesta ha sigut l'entrevista d'avui, que durant aquesta temporada doncs, intentaré portar més gent. Si tu vols portar gent dels sector, vale. també ens encantarà vale. escoltar-los a veure com fan. I tant. No, tant, he flipat que, que, hi, que hi hagi una vintena de na nacionalitats. És fortíssim. Sí, de fet, el circ es basa en això, no? O sigui, abans eren com rodamons, per dir-ho. Yeah, yeah. Era com la família, però certament agafaven gent de, de tots els llocs on anaven. Vale. I s'ajuntaven a aquella família, no? I, evidentment, um, a, anteriorment, ara tot, tot el món doncs, hi ha entrepassistes. Ja, però ja. abans els bons venien de Rússia, o de la Xina, clar. o de l'Est, de... sí? Clar, clar. I, i, I jo crec que va una mica per aquí també aquesta tradició. Estic tot fortíssim, però que perquè hi hagi una vintena, una vintena de nacionalitats és que hi ha haver molta gent. Hi molta gent, molta És sí. o sigui, es que quan acaba el xou, quan acaba el show, Potser, potser ha, a l'escenari entre artistes i tècnics hi han 200 persones. És que és ja. Eh? hi han ha dos que només fan dos números. Dos persones o, tre o, o tres que fan dos números, que és Claro, clara del l'espectacle, fan lo yeah. que és al cabrioles amb la bola aquella. La bola. El que sigui, no? bueno, el regidor vale vol ragido d'una dic. D'una bujíssim. Ragido <ríe> de sala, però. <ríe> jo, oh, eh? ¿Dónde están los llameses? Los llameses, es que ¿dónde no nesca? Uau. Wow. Hi ha un número en aquest espectacle molt xulo que hi ha, una, hi ha dos nans que surten. Llavors mm -hmm. hi ha el debat aquell de yeah. persones nans, els utilitzem per riure o, o per... Yeah. És cert que fan números d'humor, però també és voluntari. Bueno, clar, si els estan d'acord... Clar. Hi ha un tema. número preciós que hi ha una, una noia nan mm -hmm. que li posen un uns globus, rotllo up, i va, i va saltant pel públic amb el Amb el globo i tu l'empentes pels peus. Què dius? Jo la vaig campantar cap a l'escenari i va tornar i, i, brutal. És preciós aquell número. Ou. Wow. I la tiran, o sigui, una nena que va saltant, bueno, una, una dona. Una, una dona nan, però bueno, molt patitona. Yeah. I va saltant del de públic en públic amb uns globus gegants que, que la guai. sustenten. I és, és molt molt molt xulo, molt xulo. Doncs res, això és un petit resum del Ciro du Soleil del, del trempat que està girant per tot el món i que... Que xulo, també, quina experiència, eh? anar fent Home. això per tot el món, tio. Sí, sí, ja et és ja, el que diu econòmicament, bueno, és una de les millors empreses del clar. món a nivell de com cuiden els treballadors, no? Eh, perquè pensa que ho té tot pagat. Clar. O sigui, ell cobra i ho té tot pagat. Clar, clar, clar. Llavors és tot... No, és, és meravellós. Tot net, saps? És com... Bé, bueno, a veure, el sacrifici d'estar fora de casa, bueno, de no clar. tenir una... Però bé, bueno, ell diu que ara en el seu moment de vida, doncs, què ho fer? Clar clar, jo, bueno, en el meu cas, no, una hipoteca, dona, filla, tal, que sigui és bueno, diferent. Clar, però que també deu ser molt temporal, aquestes feines, mm -hmm. vull dir que deu, deu haver molta rotació de... No tothom... Bueno, ojo, hi ha un senyor que m'ho va dir que, que porta els 15 anys de corteo fent el, el, el de pallasso. Uau. Wow. 15 anys, vull dir que... Oh temporal. No, no, ja, ja, ja. Sí, sí. Saps què vull dir? I ara doncs, ja és algun tipus de ser, bueno, no sé si ser algun tipus de, de gerent al Cirque Soleil o director creatiu yeah. i està fent, dirigint altre espectacle. Bueno, quan portes molts anys a una empresa, doncs també vas pujant, totes, no, clar, vas, vas tant, agafant els vas teus... Agafant responsabilitats, no? Altres? Evidentment és el sacrifici que et de estar en una empresa molt sòlida, eh? D'estar fora de casa val un preu. Llavors, us, no, no total s'ha de pagar això, no? com els creuers. Cobren, o sigui, jo conec dels músics que toquen els creuers, cobren bastant bé, no? Bueno, cobren bastant bé, però perquè estan tot el dia al mar. Clar, clar. I perquè no toquen terra en un mes i no veuen la... O, o, bueno, no sé que tinguin la família allà. Com el circ, en el fons. I, si no, no, total, sí, sí. Bueno. I on figura el contracte, si estàs al mar? Uh, bueno, això és una bona... De fet, hi ha un hi ha un vídeo al YouTube que vaig ara que com se sustenten els negocis de les, dels creuers. I no és pels tíquets que venen d'entrades, perquè en el fons un creuer luxós una entrada pot costar 200 euros. Uh -huh. Se sustenta per pel que compra la gent dins, evidentment, que vale. consumeix Clar. les begudes i el l'euro extra que no entraria en l'entrada, però també pels pocs impostos que paguen perquè estan, perquè tenen les sucursals en països de, de, de baix cost d'impostos, com l'Àfrica i, i se sustenta per això, que no és que sigui il·legal sinó que és com... Bé, bueno, no? bueno, hauríem de trampa. debatre-ho això perquè mira't el vídeo i parlem perquè no, no estan explotant a ningú, eh? No, no, I ha, i, ha, i, però, de, i de fet els sous són bons sous l'únic que ells com a benefici empresarial paguen, no? Clar... Bueno, la seu està allà, però clar, allà està bé. Clar, Royal Caribbean surt de Miami clar. i té tota la promo a Miami i tot, però la seu fiscal és a Uganda. Clar. Clar, no sé on més. O, clar, clar, o a Suïssa, que no, que no té mar. Vull que ja els hi bé, saps? Clar, clar, clar. Però per què ho poden fer? Perquè van anar a, mar, a a mar aigües internacionals. Clar. I llavors que... Bueno, és molt interessant aquí el documentat. Bueno, és un vídeo. Lo que compta és la bandera que porta mentre està navegant. Mare bueno, Déu, és, és una, I on paguen els impostos. Bueno, en fi, i els treballadors on són. I cada treballador pot decidir ell on paga els impostos. Clar, clar, és ah, que... Tu et paguen i tu decideixes, tu en vulguis. Llavors ah. el problema el tens... El no, no, clar, no? clar. Bueno, perquè tampoc vius enlloc. en enlloc, clar, per això... Llavors, bueno, és com, bueno, pues... Jóiguen. Uh, um, um, um, a veure, en fons on tinc padró i tot això, suposo que deu comptar, però... És curiós, és curiós. És tot una moguda. Les cartes on t'arriben, tio. Però cada, per, això, per això cada cop els creuers són més... <ríe> les cartes, <Claro>. eh? <ríe> Ara van amb mails, home. <ríe> no, suposo que abans també no arribaven a un port. Mira, el dia 7 de novembre estaré a... A Miami. <ríe> no, és que clar. Ah, I pues, l'envies al març i ja arribarà. I... <ríe> Valies. en fi bueno. però allà també hi ha restaurants de lujo que fan servir oli de l'oblit segurament oh ja espero, ja I, si espero. No, i si no enxufeu vols dir l'oli de Sí, si no? ah, en fi ah, Mariona sí, sí. espero Aira. que, que gràcies per venir, que estiguis a bé tu, descansada no va ser, i si no és a dormir que no volem descansada. més insolacions molt cansada no <laughs> bueno, descansada doncs. ah. si et quedes a sopar et faig monieto fregit Hola, monieto va, que vagi molt bé, una abraçada. Et veiem. Adeu. Adeu. adeu.